يُسْرِ هَلَكُ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَبَيِّضْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد سأذكر بنبينا وسام حديثين في كلام سمي سموان ان الرحمت لله وكثور hingga berikutnya surah As-Saffat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس من المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو السقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين Semuanya Yunus benar-benar salah suara Rasul Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan Kemudian ia turut mengundi Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian Maka ia telah ditelan oleh ikan besar yang keadaan tercela Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak menghati Allah Yang dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu Sampailah ke hari kebangkitan Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus Sedangkan ia dalam keadaan sakit dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pokok dari jenis labu Dan kami utus dia kepada 100 ribu orang atau lebih Dan mereka beriman Kali itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu Maksudnya-maksudnya, ini adalah kisah Nabi Yunus yang telah kita kisahkan beberapa kali sebelum ini Termasuk dalam surat Anbiak yang lalu Jadi kita dah telah pun mengisahkan bahawa undian ini dilakukan kerana muatan kapal penuh kalau tidak dikurangkan, orang di atasnya tentu dia akan tenggelam. Jadi diadakan undian, siapa yang kalah dalam undian tersebut dilemparkan ke, ke dalam laut. Nabi Unus AS termasuk di kalangan orang yang kalah dalam undian itu sehingga dia telah telahpun meribahkan dirinya untuk disampakkan ke dalam laut. Jadi muslim-muslimat ini adalah kisah yang dapat kita perhatikan menerusi beberapa tempat daripada Al-Quran. Contohnya Nabi Unus AS yang lalu. Jadi Nabi Yunus seperti disebut oleh para ulama tafsir melepaskan pakaiannya mencampakkan dirinya ke dalam lautan kerana orang lain enggan melakukan perkara itu tersebut. Lalu Allah telah merintahkan seekor paus daripada lautan untuk membelah lautan dan menelan Nabi Yunus alaihi tanpa menghancurkan dagingnya, tanpa mematahkan tulangnya. Jadi datanglah ikan paus tersebut Bertepatan dengan Nabi Yunus mencampakkan dirinya ke dalam lautan sehingga dia pun ditelan hidup-hidup oleh ikan paus ni Paus ini, ikan paus sebenar mana-mana ya? jadi Nabi Yunus tetap berada dalam perut ikan ini sampailah ia mengelilingi lautan keseluruhannya Nabi Yunus nyangkakan bahawa dalam perut ikan dia sudah mati. dia menggerakkan kepala dan kakinya anggota badannya ternyata dia masih hidup dia pun berdiri lalu salat dalam perut makhluk Allah yang besar ini itu sebab di kalangan para ulama' taksir seperti Ibn Yunus Jauzi Ibn Jari Tabari mengatakan Musabihin yang dimasukkan di sini iaitu Musallin, ini merupakan pandangan Inu Abbas dan juga Sa'id bin Jubayr. ada yang mengatakan Musabihin ini maknanya iaitu Abidin, banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahuwataala antaranya salat, pandangan ini merupakan pandangan Mujahid, pandangan Wahab bin Munabih dan yang ketiga mengatakan bahawa Musabihin yang dimasukkan di sini berzikir, minazakirin, ini merupakan pandangan Al-Hasan muslim muslimat dan dikasihkan kata Imran Qattan daripada Hasan bahawa ini merupakan satu zikir yang Nabi Allah Yunus memulakannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yang telah kita pelajari dalam surah Al-Anbiya yang lalu. Jadi falaula annahu kana minal musabbihin. Laula ni kalau kita belajar bahasa Arab dia ni harful intina. Diwujudil intina. Mana intina ni perkara tersebut tak berlaku. Kalaulah dia tidak di kalangan orang-orang yang banyak bertasbih Jadi maknanya Dia banyak bertasbih lah Nabi Muhammad Alaihi sangat banyak bertasbih Jadi tuan-tuan yang -tuan, dimulakan Maksudnya ini kalau kita fahami Dalam hidup ni, buatlah kebaikan Jangan ditangguh-tangguh, kerana kita tak tahu Bila kita akan berada dalam keadaan susah Kerana itu dalam hadis yang kita hafal Mesti hadis 40 dikumpulkan oleh Imam an Nawawi. Melikilah hadis 40 tuan-tuan Antara hadis 40 yang baik Hadis 40 bergambar sesni kecil jadi kan hadiah kepada anak-anak Muslim cuti sekolah dibaca dihafal hari Aziz ini Allah mengingatkan kita ta'aruf ilallah Allah birakha ya'rifka fi shiddah kenali Allah waktu lapang wahai saudara nanti dia akan menyatimu waktu kamu dalam keadaan susah ta'aruf ilallah Allah birakha ya'rifka fi shiddah ingatlah Allah waktu engkau senang nanti Allah akan sentiasa menyatimu terutamanya waktu engkau susah Ramai di kalangan manusia yang terselamat kerana kebaikan yang pernah dibuat dahulu. Sebagai contoh, kisah yang pernah saya kemukakan sebenarnya tuan-tuan, pada zaman perintahan Khalifah Al-Mahdi, terdapat seorang menteri yang bernama Yaakob bin Dawud As-Sulami. Beliau ini sangat teguh pegang pada prinsipnya. Setiap kali melihat Khalifah Al-Mahdi melakukan kemungkaran ataupun lalai, inilah peranan orang dekat dengan orang berkuasa, ahli politik. Nasihat. Jangan takut sangat kedudukan saudara itu sehingga saudara membiarkan perkara mungkar berlaku di hadapan saudara takut, kenapa takut? takut rezeki yang terhenti, bukan manusia yang beri rezeki kepada kita, saudara. Allah SWT yang beri jalankan tanggungjawab, saudara dipilih kerana nak mengingatkan yang beri rezeki adalah Allah SWT bukannya siapa pun, walaupun dia menjadi majikan bos gitu. jadi Yaakob bin Dawud AS ini, sangat kuat pegangan pada prinsip menasihati khalifah Al-Mahadi melihat perkara-perkara lain dilakukan oleh Raja ini sehingga Raja ini amat mematuhinya dan timbulkan rasa dengki di kalangan orang yang tertentu mereka berusaha merosakkan nama baik Menteri ini Menteri yang saleh ini Sehingga dengan berbagai-bagai tuduhan palsu dikenakan Antaranya mengatakan bahawa beliau ini seorang pengaruh syiah Pada suatu hari Khalifah Al-Muhadir ini berniat menguji kesetiaan Wazirnya ini, menterinya Beliau menyerahkan seorang lelaki berketurunan Alawi, Alawi ini makna keturunan Zainal Ali Kalau Allah wajah Yang dituduh memberontak kepada Menteri tersebut, Ya'aqob bin Daud. Khalifah telah pun bertitah supaya Orang ini mesti dibunuh, ditamatkan riwayat hidupnya Yaakob pun berjanji menjalankan perintah dia saja Tapi bila dia menghakimi orang tersebut Dia dapati orang itu tidak bersalah Maka kenapa dia perlu menghukum Saya bersalah dan dosa besar Di sisi Allah SWT Maka akhirnya Menteri yang soleh ini Yaakob bin Dawud telah pun melepaskan Lelaki keturunan Alawi Yang telah difitnah ini Bila mendengar saja Perkembangan cerita tersebut Khalifah Al-Mahdi menjadi sangat marah Beliau menghukum Yaakob bin Daud ini Dengan mengurungnya dalam sebuah lubang menutupnya Selama 15 tahun Dia tak lihat cahaya Melainkan waktu makan saja, tuan-tuan Rambutnya jadi panjang Kusut macamlah Orang gila Kukunya panjang Matanya buta tuan-tuan Yaakob bercerita Satu hari Seorang menyeru namaku Lalu suktas tali pun diturunkan Aku disuruh untuk mengikat pada tubuh Tak lama kemudian mereka pun menarikku keluar daripada lubang Yang penuh dengan ujian tersebut Lalu seorang berkata kepadaku, ucapkan salam kepada Amirul Minin. Aku mengucapkan salam dan menyatakan nama Al-Mahdi kerana aku sangkakan Khalifah yang mengeluarkan aku itu masih lagi Al-Mahdi. Tapi lah kita sebut berkata, semoga Allah merahmati Al-Mahdi. Beliau sudah lama mati. Aku bertanya lagi, Khalifah Al-Hadi? Jawapan beliau, Khalifah Al-Hadi pun sudah mangkat. Aku bertanya lagi, kalau begitu ini adalah Khalifah Harun al-Rashid? Beliau menjawab, ya. Khalifah Harun Rashid ni berkata, Aku membebaskan kamu bukan atas permintaan sesiapa pun, wahai Tuan Wazir. Semalam aku mendokong anakku yang masih kecil. Di atas bahu, tiba-tiba aku teringat masa kecil dahulu engkau pernah mendokongku. Lalu aku merasa kasihan, teringat keadaanmu. Sekarang aku lepaskan kamu. Kisah ini tuan-tuan, dipetik daripada majalah solusi. Tulisan Kuala Mahmudah dan dia diambil daripada Kitab Al-Widaya Mani Hayat oleh Imam Ibn Khasir. Jadi, dunia ni tak sentiasa tetap. Dan sebab itu, kita kena buat baik sentiasa menyebarkan kebaikan. Jangan berkira-kira sangat. Kita nak buat kebaikan, kita berkira. Seolah-olah kita melihat ada tak pulangannya kepada kita. Belum tentu, seolah pulangan tu berlaku immediately. Allah SWT ni maha kaya. Kadang-kadang, pulangan terhadap kebaikan dibuat itu bukan pada kita. Tapi pada hari tua kita. Bukan pada kita, pada zuriat kita. Dulu kita pernah pelajari surah al-kahfi. Wa mam jidaru fakanal li ulamain yatimain fil Madinah wa kanata tahtahu kanzul lahum wa kana abuhuma salih. Kan kita belajar ayat ini. Lelaki yang salih telah menyebabkan dengan izin Allah SWT keberkatan menghadir kepada cucunya. Jadi di sini kita belajar sifat nabi Yunus. Nabi Yunus ini bila Allah menceritakan tentang nabi yang mulia ni dalam ayat yang sedang kita sentuh sekarang. Jadi Al-Quran Allah menggambarkan bahawa baginda Nabi Yunus ini diselamatkan kerana amal Salih yang pernah baginda lakukan seinsya Allah dia jumpa kan tuan-tuan. hati kan ayat ni, hadirin-hadirin. Falaula annahu kana minal musabbihin. Hati-hati kan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan. Sekiranya dia tidak termasuk daripada kalangan yang banyak mengagungkan Allah, maka saya dia akan tetap tinggal dalam ladabi safi batnihi ila yaumi ba'thih. Dia akan tinggal dalam perut ikan, perut paus ini sampai kali kiamat. Tuan-tuan ingatlah tuan-tuan, kebaikan ni bukan diterjemahkan dalam bentuk ibadah ritual semata-mata. Konsepnya sangat luas Dan itu kita baca dalam Riyadhul Salihin Melikilah kitab Riyadhul Salihin Jangan tidur pada satu malam Hingga kita baca kitab Riyadhul Salihin Atau Ataupun ringkasan Riyadhul Salihin Dan mudah dengan Baca ringkasan Riyadhul Salihin ini Bantu kita untuk memahami berbagai bagai mutiara ini, sarankan untuk menjadi orang salih Ba' fi bayan kasrati turukil khair Ba' pada menyatakan banyaknya pintu-pintu kebaikan Kebaikan ini meliputi Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan siapa saja buat baik pada makhluk Allah Subhanahu taala pasti dibalas dengan kebaikan. Dan itu al-Hasan al-Basri pernah berkata, tuan-tuan, orang -tuan, saleh dapat mengangkat darjat pelakunya. Jika dia ditimpa satu kesusahan, dia pasti ada tempat untuk bersandar. Jadi, tuan-tuan yang -tuan, dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi, sebagaimana kebaikan dimanfaatkan untuk Nabi Allah Yunus, dia juga bermanfaat untuk kita. Sama ada dunia Lebih-lebih lagi ke akhirat Walau sekecil mana pun Kebaikan yang kita lakukan Kepada orang lain Boleh jadi dia Menjadi penyebab Untuk kita selamat Daripada api neraka Dan itu Rasulullah SAW Pernah bersabda Pada kiamat nanti, Ahli syurga Ahli neraka waris waris Tiba-tiba seorang Ahli neraka Melalui seorang Ahli syurga Dan dia pun berkata Kepadanya Wahai Fulan Dulu kat dunia Ingat tak Engkau pernah minta Aku air Aku beri kepada mu. Ahli syurga tu pun Memberikan syafaan Kepadanya tuan-, -tuan. Bahtikan. Seorang yang lain pula berkata kepada ahli syurga yang lain Ingatkan kau, satu masa dahulu aku pernah membantumu dalam urusan bersuci Aku pernah membantu bersuci, ingat tak? Lalu yang masuk syurga itu memberi syafaat kepada yang masuk neraka Jadi berusaha lah tuan-tuan untuk menyebarkan kebaikan daripada sekarang Kita tak tahu apa yang akan menimpa kita satu masa nanti Lebih-lebih lagi ke akhirat Jadi Allah SWT sengaja memberitahu kita dalam ayat ini Agar kita faham bawa kebaikan dan lakukan Nabi Yunus ni tidak pernah dihampulkan oleh Allah SWT taala dia mendapat balasannya dalam keadaan ketika dia menyangkakan tidak ada bantuan daripada sesiapa pun hanya daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata Para ulama bersisi tentang berapa lama Nabi yang mulia ni duduk dalam perut paus kata ada berkata 3 hari Ja'farus ja Sadiq berkata 7 hari Abu Malik berkata 40 hari sementara Mujahid meriwayatkan daripada Syakibi Ikan itu menelannya pada waktu duha dan memuntahkannya pada waktu petang. Allahu alam tuan-tuan. Ini kafir ketika menjelaskan waktu-waktu ini seperti yang diriwayatkan daripada para a'ima para tabi'in, maka ini kafir hanya mengatakan di hujungnya Allahu alam. Allah telah yang lebih mengetahui. Demikian juga disebut Ibn Jarir At-Tabari dan Tasiri. Iqwatibilam wasmi sama'ina rahmatina dikasi waskian. Jadi kita ingatlah Allah SWT selalu Waktu kita senang Agar waktu kita susah Kita tiada masalah untuk ingatinya Agar pada waktu kita susah Allah pasti memberi pelepasan kepada kita Dalam kuliah yang lalu Dalam mentafsirkan surah Al-Mudia Kita telah belajar bahawa doa yang paling hebat Antara yang paling hebat yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah doa Nabi Yunus Panada fi zulmati Allah: ilaha illa anta La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Faja'abna lahu wa najaynahu minal-gham wa kadhalika muminin Kami porak doa Yunus yang berkata, ya Allah, tiada tuhan yang maha benar melainkan Engkau. Maksudnya aku ini memang telah termasuk di kalangan orang yang zalim ini sendiri. Tentulah ini universiti. Nanti kita akan ceritakan Bagaimana doa ini berperanan besar. Sama malaikat yang berada di tempat yang tinggi Di sisi arash Allah SWT pun mendengar Intinya tersebut lalu bertanya kepada Allah Mana datang suara yang pelik ini Daripada mana sumbernya Ternyata doa tersebut mengegalkan Jadi mohonlah kepada Allah dalam hajat-hajat kita Yang menggunakan doa ni tuan-tuan Doa yang telah pun disarankan oleh Allah SWT sendiri Dan ini merupakan satu permintaan munajat Daripada hambanya yang hebat Nabi Yunus Bila kita mohon dengan Menyebut nama-nama Allah yang mulia Yang menyebut zikr ini insya-Allah kita akan keluar daripada kurbah, kita akan keluar daripada kesain ini lalu ini tuan-tuan dimuliakan sahabat kita akan lanjutkan lagi riwayatan yang lain dalam perkara ini pada kuliah akan datang Allahumma salla Allahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh walhamdulillahirabbil alamin wabarakallahu bikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh